په چلاو د کریم دنيار ادب چې څنګه نو له پرې کېدل پا کی یو ادب دې ریواست دې کړګي دې ریواست دې کړګي له قران یې کړین ادب چې څنګه نو دالي چې په خلاص سره د الله زړه زاد پاره وو اسو له سره شي او دا د دنیا ذریع نهپیشي د دنیا د فصول ذریع نه پریشي په فلاوت دخورانی په درس دخورانی م دا د ذریه د فصول د دنیا ذریع نهکری شيه دا میفر ورندي کو و خوشه شوی دامې تذوییرې مګردان چ جګران خورآ رام پهخورآې ترب نهه دا نه جوړئ حدیبانی مال لتاول یا شہرت لتاول جو قران کریم درس کئ او خپل نوم پکایي بلانکی اوس ترس کولای راځي او یا رحمدلی او مزوینو داسې تا کیږي چې سوایونو دیسه راوځي کمنو لکه د قران مقصد خاتم شي همدی روایت کیداج کرکی نحن نقرأ القرآن وفين الأعرابي والاجعبين من باقرآن لسطو من قرآن لولو ومن کی ربیم شای جعبیم ومطلاب داداداو جزن عجامیانی سام نوی ایو قرآن مجید فکلی بسام نبیه سلامی اقرأو فکلن حسن والی هر یو خده فکلی بسامی فکلی غلط شنی سام بشیگنه بحیره واي وسنجيوا قوما ذا خلق بارش فيقيمون في دور تكبن يريم والتجويد حفظا ذوبا كما القمر قد لا تنجنوا لاول شيء بشيء ويتعجلونه ولا يتاجلونه يتعجلونه ولا يتاجلونه ديب لدي اجر بالدنيا په دنیا کې بیاجر غواي او اخرت तलबगार بنوي وا لا تاجلونه تاخر तलबगार بنوي دې موږ روایت کې ادب ذکر کوي چې قرآني کې دې نو دغه لهجه ظهینا او د سترود دا باندې استعمالي چې قرأو القرآن قرآن لولای بلحون العرب واللهجه العربو اجازه بځبا چې قران عربي دی کا دوباره عربو په لیک جواب دی وای دغه په لېجبې دا نه راغلی په لېجبې زموږ نه راغلی انګلیش په لېجبې نم نه وای پوسګمننو لگا لیک دیوم بدللی او حروف تعظیم بدللی پس قران په انگلیش کې لیکي ان الذين لکی نو i double n a inna و دبليو اي زد اي ان اس ان الذين قالوا ان الذين دخلوا الحرام ناحرنا به انجلش کی د پتھی او دلی پیو کوم نے دا پتہ نه لگی د پتھی د پارو غیر راضی او د علی د پارو غیر دا پتہ تا نه لگی دا فاطھا د قالیش کی به انجلش کی د صواد د پارا د صواد د پارا د سین دبارہ د ده بانه یو ایس رای دی. نو پا تا واضح لگی شده سینلی قدار سواد ده قدار تا دا تد شیلی. اغیش کمدنوز بل جوا اغا دو عربای پورا ادایگی کولی نشی. عربای پورا ادایگی نشی کولی نو لحجا و لهم بدلی اختوکی و قرآن نوائی قرآن مجید قرآنی في الارابي هو الهجر الارابي ويستمالي ويستمالي هو الاسطاطيات كتبصيري دعقائف الهجباني بواي حالا نو حالا وي وزمون خلق زن خالي شويله اگر بونريا نو خان ووين عربي هيرالي قالاهيلي تتللي هيرالي وقالاهيلي نا قالاهيلي جوڑا كي ودخير آلين هيرالي جوڑ كي وزن خلق تي قلق هيري شويله هير من با هر حالتا با هر غالوئی ناغیج غمدنو با حافظ ایغینوئی زنی دی عقید فانی شوئلے حافظ ایطاقوئی حافظ ایطاقوئی الپن الاول زنی جگمدنو آغا دی قافش شوئلے و کالا اللذین کپرو کالا اللذین دالک جبل دولی اپلا جبل کیسی نشوئلے بیو آیا و قرآن کی بیوائی تا افتال جب آغازان لده و کریم گیتا دا حابر تابی شه حالا نو حابوائی شه خالا نو خابوائی شه حالا نو حابوائی آئی شه قابت نو خابتوائی خاب او دحا تا غروف تحجی دي تیستی و دی اونت تیستی پند را دا تقریبا داشتی دی شداغی مخرج دکولو تاجد پیشتی لك ا ل ب ا ج طيب يا جماعه د ر س س و ن ل م ده مخرج ده كله تعذره دي ثلاث تقريبا اربع حروف يا لثه يا في الذقن ابراهيم مخرج ده باول زرب دي لاذاال او الذافرش ده سين او ده د سین او د پات پاور شو د وار او د زو پاور شو او د دان پاور شو پاور او شو یان د فا او د پاس شو پاور شو دا یو سوري طالب پینځل چې او سېید کادي سره م शकای د ژوند یوتی کی تر راځي د پینځل د ترځ کې تدویسته کی دا نو تاسینه او پور او رابارې او سېید د ناونکو اخفاؤ کا صحیح رکھنا رسول صح تحسین دی تدا نمی ندی بی و فرضی تدوید ضروری دی دار ضروری دی ویعوکاری سارا کم از کم نا اللہ در ازاد بارا و دی بان سلے بدنخ کری زمانگ دا باڑی شیخ صحیح بفرمائی رحمہ اللہ و تعالی چی دری غیلمون ادا چی دی چی مولا خلوکو لاوی در در مولا توفتہ لگی مولا لیک آنی یو ت یو ف سرتېول نخواه دا درې چې دس خللو په لا زه د په لي چې دا ملاې او کامیې می نور د ضرورت په ټم کې په لي کا حدیث سر د ضرورت په ټیم کسه لي پته لږي او چې دای کلپ د عرب باره کووي د خته لږي چې دا ملاې او کامی دی د چې مو د زم کې ک ی کان غرائ چې نه سرتل مستقیه سر مستقیه استوایته کاران بسم الله الرحمن الرحیم بچو بیتنی کلمون ولکه دا په لژر عرب وای او کما کم دا هم ذکر ور غنتا او په ډیر ساري شربی کیدنا دا نشه زمون کارز جلل تعالی الله تعالی سبحانه هم پهلا طالبان ماشر عالمو ز قران نه مولا شاګردو طالبان تابع قیدا و الی او تا دل کو روز کی به طالبان چې ګمندو او ډېر دې زم دې را مدیره مشرږي نو طریقې په کلي وقت او یو کو طریقې ډېر آسانه ولګه ډېر مدیره انداسي لیکه پاتې نشته تاسو ګمندو او خالی نه راځی نه کوم ټول لسبین لست دیږي او خبره او بیا مشخون قوي او تلاوات قوي چې غلطیږي نه زنه ثالت کارڅږي نو هغه د ګمرونو هر سبیا شوی نare carbon کاروي کله چې هغه پارسی بنان وکړي اول دالو رنوردي او څکل دالو ټیسی کیږي دګي بیا هر دایته وي دایوي او هر څین زګمر پارسیبان مرګ نه تذپل تاسو ما ته یو ځنه وی په پټه مرګل کې زمون دفتر دی ما کالک یې مرګره کوم د دفتر دی که خپل د کټوال له لهجه ته او هر احاده تشریح وای دا غلط دی خې گزاره غلی او څنګه گزاره د گزار کې دي ما اروضه کې خې شین نه شین خنره ولکه کوم ته خپت نه لګي هغې روانه پر د هغه وروه ما دښتې کی څه کول و بای دي وې یا کوم بطرد دا غزل وبترب قرآن نه وای لهجه له غن واده به قرآن نه وای هر قرآن خپل لیک ځاړه د لوحونی اهل الیشر اشار کی د موسیقه پتار د قرآن کریم نه وای د موسیقه خپل ترک ده ها غطرب قرآن نه وای درن ولحون اهل الكتابین یعودو نصارا اوی چې کمروډین زیات تعلق کو اور غنا پر طرح دی وی په فأر طرح کوم قرآن نوای ډیر تکلفات پن گئے دا دې سعودي دوه قایانو لږ جاری را مزداري مستریان لږ تکلفته ورته جی اواري قومه زمانو رسو په امرای شي ورزیعوده د قرآن ترجیح غنا دی وجہ کمنو او قرآن مجید کی ترجیح وتی لګتن چې غنا کی گئی غنا کی ترجیح او مختصې مدذل لو غایي چا ساری فرمایي چې رهنار ترجی دا نه ده ترګاتلې چې ګندنو یو اواز بیار څوی او بچرالو شوشیدہ ترجننه ترجی چې ګندنو دस्तान اواز واپس کول لاته 26 شپې کول ترور 26 شپې کول دا شپې شپې پهدا پهینا کوي ها ها ها دا شپې په ټاکي کوي پهینا کوي په دې ګندنو صحیح نه دی دیولینا آزاد څه ساري اذان دی په وګغت کې حيا لصل الله چې څومره وګاله شروع کوي ما ده کانا خو دا ساري اذان چې حيا لصل الله راغله دا تر جیاد دا تر جیدا چې په نور دی دا جيونو په کې نه دا بګني ودعا شانتی کو خلاوتیم دعا شپیور گال دعا ترجیر دعا جائب دی وانوحی ودویر کو شانتی لا يجاوز وحناجرهم تذیر مرکرنا لا قرآن پا کتن دی مفتونة قلوبهم غمرها لزلون ای یعنی زلون قرآن خلافتی و قلوب الذین یعنی روشانهم او ضلون آوال قتن دیل شاباتیم ورگی کہ احسن تا احسن, تا احسن نصرأیNetاز عبادة س uma est Rovanda 1 drop 10 cam پوے رضی که ارخipherی بنا تى اینا شاست reviewing مبس لا تستين ذلك الوقت ماكادي را خوشند وسودن مراد لري دې دې خوشند وسودن مراد لري اذا سميو انه يخش الله سبست اوه دې د چینه تلاوت کی توي زده راپې نه دي کار تا اوس قال تلقا ذلك تر بده اوس تاسو رايو تلاوت قرآن شریف اوپا تعالیږي چې د پخواني څخه کیږي م م او د دې دغه مونږ یې قرآن نه وښه کومه په علاش الله علیه وسلم نه عمل قرآن یې ته توه ووځي قرآن یا اهل قرآن کریم امت ته ته قرآن کریم سره امت ته یا اهل القرآن نو لی قرآ چې او سړی چې ګمدنو په قرآ باانې عمل کوي قانون قرآ کوي هرڅ کې خورآې دته لی خورآ کوې لېږي د یاله قرآ ی قرآ واللو لا توسصدو قآانه تو قرآ نه بالا مجوړه یو دا چې ګمدنو لا تتهوسصدقرآ چې دا کناای شي د 발احتوی مایندې قران مجید ته سستی مکووي سبا 발احت لهاندېږه او بشوزه شتنه دانا برخرا روان حقوق یادا کا او کوزې دې کا نو یادا کا زم دې کمندودادي چې قران کریم نه غلط مکووي چې تربرور نه شي سره په خپل ځې اکتفا وږي او دې کې دنه دې محکمات څي او سرار دي اغینه دې کوم ځان خبر وای نو موسس دې کوی د قران مبارک یو مته نه خپلت کوی د په سي په سې زون راوړي یو تلاوت راوړي او په صدا ګور راوړي یو څلوه حق تلاوتی من انای لیل ونهار نهار مناسب تلاوتی کوی ورشورو خور کې وتغنوه ورشواځه باندې یو وای یزن به پرواو غړې د مخلوق نه چې پروا نه زانو غړي د شان اما مخلوقنا وتدبروا ما فيه او دې چې چې دې سوچ پکې و چې الله په پلوه و نه فلا تؤجلوا ثوابه دې ثواب په دنیا کې مګني پاين له هو ثوابن با بلا ترجمه کې دې کې غیر مشهورا او خیرات سبعو بارا کی خبرہ دیکھر گئی بیا اجتماع دو قرآن و یوزل اجتماع تدویر دو قرآن راہ دیو فیبہ کرگی یو اصحب کی جمع کیدل دویم زکندنو و یوم قرآن جمع کیدل و جمع عثمانی جمع عثمانی م دا د خورآ کري ته دوین د مسله غې کرکي نوزول <سؤال> د په لغت دې هاجازو شو او اجازه د لیمجوو میلاو شوو یا دلس شو دغولنجې مشو په سره درې نور زیې مشه په خو شو په ل <سؤال> شو په څ ااشه خاری وي م دا اجازه تو ورا مژن خورورو پانوتي یوځه بللې نو هغه تر وین د قران او د ټول چې کمنو زه پر کوي په دې چې دا مساله ذکر کوي نبا هو اول اجازه ته دا ټول رويې څنګه وکړي په انټرنیټ کې دا خبرې مې راځي چې په دې نه تر اوسه د قرآن فرقان وروسته زماره طریقې نه بدلو زماره له سو بدلې فبیر السلام اقرأنيها ما تقو نبی علی السلام قولیوا شکنون لیه جو ما تشاو خولیوا ما تا غوات دلیش جو جلو فا کتو ان اعجل علیه خریب وجل لگا تلوار بی پی پروی سوکی تنبولی لگا تلوار بی پی تلوی ثم احملتو بیامی پریخوضو حب تن صحفا ثم لببتو بی ردائی بیامی علی گریوانسا تازا رواشو کاغو فجئته ابن زياد سلام الله عليه القراء فسمعوا فقالوا ان سمعه هذا يقرأ سوره الفرقان غير ما اطرقتنيها فجاء ماذا سنقول لزينه فبذل طريقه النبي السلام اول قراءه قرأ له ارسلوا فذهب القراءات وقرا القراءه التي سمعته ما ذنذ قرأه ورده ثم قد اجى كذلك قایوئی اقا رسول صلی الله حکذا انزل نبی صلی الله علیه وسلم شویلې دغه شان دی ومي اجازه شوې شویلې ثم قال لي اقرا بما تتلو ان قراته اقرا انزلت داسې اجازه ان هاذا القران انزل على سبع احرف دا قرانه کریم د شویلې په ووله جوړه او د شویلې لري اصحاب العرب تنبليگانې موږ کړې وې یو ووته ویګار تاسو علاصحاب العرب فقره ما ته یې څه او ان الله تعالی دې رواني پرې کړې چې روانه ته مګې ځان یې پروا کړې این من کان قبلكم اختلقو بخولیقو این جدوارو غارم دلیل موجود بی او غیداتی اختلاف شروع کی او اگر یو تا جائز بیدن جائز بیدن ناجائز بیدن دا دین دا تحریف ذریعه دا چی دین پا گم جایی که وطحط کو بوکو پا آقا جایی که جایی که یو تا حق ویل او غلطه با قلویل دا خود دین وطحط مولده دا در در در در در در تہلا کا توبہ سدا شریعت اجازت ورکرو باخلاص کریں تو فین منجانہ قبل کو کے طلب ہو ہو ليكونوا تراتوا علم انا لیدین اللہ تعالی پر کو چھ مچہ پلا راتو یفنی پرہ کرہ تا سوال ہے ما فما اشنا نے غلط کوئی بل را دے پکرا کرن سیوا کرا دسا ہیوی ربن پر شاتی ہوئی وموخلاقه دغه باندې مې پیغمبر سره په طرارو نما توویل ذکر او کو چې ما نه سناو غو نو بل غاره هغه لا وځینه بل طریقو وکړه پیغمبر سره مت ویښه وای فقرا ان زوارولتو فحسن شانه الله ما شاء الله ما شاء الله پس خوځه په من التکظیم زما غلا ته وهمه د تکظیم راهي چې نه تا له سن فوران د wala ispun to fil jahiliya zeda waqt pore kafir nooi zeda waqt jahilo no no er ma tam pa jahiliya turun kafir no palamba aras sallam tinabi saram ul zaaga walas shaqq bashiyadi chema radi ana zamanay zulu ta tangibana saligena se karash fi ila gata sang kitab de chukso kyosare so ki bar samay tinabi saram zaman sidida rasalat ما سيحدث هو لا كما قال لي ما بعد قال لي فكانما انظر الى الله طابا لك شذوق من نبينا صلى الله عليه وسلم يجري دوائ دماكه عليه فقال لي يا عبيد انسل الي ماذا فرشت اغلي ان اقرا القران على حرف ما شي القران ذهب يوما ليجولن فردت عليه وما دبار أن حوين على أمتي إذا ما أمتت آثانا قلقا فرد إليه الثاني الزبارة جواب رأي شهدو لحجوباني جاهدت فردد إليه أن حوين على أمتي ما ديال سوالو كتش يا الله آثانا كذا ما أمتت فردد إليه الثالثا على طبط أحرابين يما سوى چهدو لحجو سلي إذا عددت بصور قول الحجو سلي ابتداوان د کې په یو لنج باونندې شو وه په ډیکې یو سبد د افریو د لنج پاون کې پخصوزه ډ چېګونو یو سبې د باوسانو د لنجې پاونته کو چې د برندوسانو د وغو لنج به د نه وي د ووزانو لنجبه د نه وي دا اوګرانکار دی درورو ول معول شي او ورو به قآ خو شي په دو به چېګو د حاجات او د مکې د غې شو لنج شي عادت په بیا به فونندې شي خیر دی ولکه ابتداء کې قرآن څه شي خو شي په ټولې نړۍ یو جذب شو باندې داسې رځ د الفاظ او د معنی په نو وای نو ولکه خاندل نو خوندل نو هندل نو څه شي مطلب څه دی یو دی او خاندل وای ابل خوندل وای اډور نو راله نو خیندل وای هغه جوړلاند نه پښته باندې ته علاموت علمو على قانون صحیح ده قانون علمو تعلمونا لمو تهلاموت علمون لمو وجايز کنی ریځه نو معنی یو له کبله ها په لم يحمر لم يحمر لم يحمروا قانون غزار مشدد الاخر والا قانون لم يحمر لم يحمر لم يحمرز دې معنی یو له کبله ها مد مد مد مد مد مد دې معنی یو له کبله مانه یو وی الفاسر سیبی بدلني اجازه ته ور کاولېتي اول کی اجازه پر دو ولا کذ كل ردت ان ردت على المساله او ستانک کم سوال کړه د هغه باندې چې کندن یو اجر دې او د سوال چې کندنو یو مطالبه راځه او قلت ان اوغفر لي امتي الله مغفر لي امتي الله يبع من راولي تو تو دا دا دا و آخص آخص دا و ثالثات دا زنو ارتداوی دیزمان اومد محقا دواما می دوامی این که درزان دا لیومن یرغبو علی و خبو کلهم شی دا قیامت پرد با طور خلق ما تا متوجی کی گی حتا ابراهیم علیہ السلام آغا می آغا دا مقام دا شفاقی فتران <تصف> ان النبي باشر الله تعالى قال اقرا باسم ربك الذي خلق فاعل علم اقرا فربك الاكرم زو محمد زياد ويزيدني فدي يقول لك جو تو قال ابن شهاب بالغني انه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ان تلك الصفه اعرف انما هي في الامر ذلك عندما تقول واحده امر الدین کی یمی دانتیر یونه حلال ثابتیگر بلنہ حرام ثابتیگی نانا فا امر الدین کی کسی یونی لا تب په فی حلالن و لا حرامن فا حلال و فا حرامن ما او ما نبی اختلافو نیشتا صرف د لحجیس سره اختلاف سے سر. <تصفح> او دا دخلک د وګچته کې نن له ویلې ان پڑھ دي د به ما سوې چې اندر قران اونزل علی صفت حروف قل او هر یو له ژبانو ليس منها الا شاف كاتم هر یو کای چې په پر مطلب کې ان جبريلو نيكایل اتانی هغه وقال جبريل يميني میکایله یان ساری وقال جبريل اقرا القران على حرف قال بكاي استذره نکای و تلو طلبات زیادتهوا تلج زیاده شي حتى بلغوه له جي فكل حرف شاف كاتب مر على قاص يقرئ ثم يسال دا عمران مې اووسین ت رید په یو و کو اونې بانې ختی بانې تېریدو تاې ګمځو خلکو ته واژونه پل ې ته کوی هغه تری یا قراره چ هغه تلاوت کووخوررانې تهويڅو س الل بیا د خلکو نه شانې کوللی سوال دی کول جانان دپه دن د پاسه کو سوال کوو نو پر وصیح خبر گئی، خابرگرام شیر صلی اللہ علیہ و تعالیٰ و فرمائید کہ او سڑے دے کندنو چندہ گئی، چندہ گئی دے بیندہ بارا گئی نه اگر دینا مخی تلاوت نکی مخی تلاوت نکی دارنگی مخی دے بیان نه نکی بس لاندہ خبره دیو کی کہ در دے کندنو نما مخی یا دے بیان کئی دے سڑت دے بیان دیو دا نه توحید بیان کې اخیل کې چندا ټوله ورته د چاندي بیان کې چاندي له ترتیب څخه ورکو او اخیل کې دیوي چې د دې ليزه اړول کې د صاحبانو ملته او ورته ټولکت څخه کې ماده د بلاره چاندي بیان اوران ته اړتیا نه کېږي چې ورپسې د کمنو باندې پرسی بیا ووي چې د دې سره راغولي کې زده کمنو بیا عام نه کول دا حلوي راځي اطلاع اوز کی اوزان لگی سے اغن رئی ذاتی مفادات اتبارا علی امران ابن حسین انا لیلہ و انہی لیلہ راجعون فس ترجعا سمہ کالا ویلہ سامیت رسول اللہ صلی اللہ ما اور ادھری دنہ بیر من قرآن فلی اسألی اللہ بیجی شاید قرآن علی سنو دا اللہ ندی و باڑی بیران دا اللہ ندی سے کم دنو مطلب دار دے شاقرانی او نیک عامل لے بعدی کمل الله او وسیله کی الله درځي گندنو وسیله کی دا الله نه وواړي ورسره دا هم چې قرآن تلاوت کوي نو ادبداري چې الله له صفاتونو زيراويه د سبحان الله اوایا چې آيت الرحمت راغله الله نه رحمت اوغله چې آيت العذاب راغله دا نه پناه اوغله نو زمکه چې گندنو سوال وکړنن الله نه د تلاوت کې د چانا سوال کوا تعلانا سوال کوا قامیت الرسول دمی اقول من خرام قرآن فلیس اعلی اللہ به فا اینو سیجی و تلاوت کو نیک عمل لے داری اللہ تا وسیلہ کی بس اللہ تا نسی کی وسیلہ کی بس اللہ مالا جاؤ کا جاؤ کا اللہ نزی اپاڑی کرنے جس کی اپاڑی فا اینو سیجی و قوم به الناس اور درستوں کو مگر ائیں رسول اللہ کے ہر اللہ رسول کے معرفت نہ ہے۔ بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثلاوتوں کو ائیں رسول اللہ رسال کیں۔ ثلاوتوں کو کہ نہ رسول اللہ۔ یہ قران کو پڑھا ہے یہ سوالوں بہن ناس۔ خلق برائی جو قران مولوی اگر کو نہ نبی رسول سلام من قرآ قران یتاکل بہن ناس بچار قرآن کریمو اذا خلقنا پی خوراک کئی خلقنا پی خوراک کئی و جای وما القیامت و وجو عظم لی صالح اللہ حمد و دو پراشی دو قیامت خورا اولاد اموخمت تشکلو کیوی وخوا پنی وخوا پنی و دا جزا من جنس العمل لہ مطلب دے و بادران گئی و دو قرآن مجید دنیای دنیا دبارا مقصود کرداؤلو مقصود جبندنو کرداؤلو مداوتک ګندنو زذفر پر ځای شي چهره عزت ایه زما په نړۍ باندې ګندنو وقفانه وي وقفانه لو ما په نړۍ باندې وقفانه وي له صالح الرحمون نو دین مطلب دار دی چې قرآن او دین د دنیا زمياي ذریعہ ني ګرځول پتاه سدا چې ګندنو د دنیاي زمياي ذریعہ ته ګندنو وګرځي موږ نفر چلې را په خبرو نه ځو اور علی منزلہ برابرونه کیو هم طالب دیو می نظر تکي قال کا رسول سلام لا یار قصورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صورت قص علی هغه کنده نو نفی ځان چې یو صورت دبل نجزای کی بسم الله الرحمن الرحیم د فصل برابر نازل شو دا رہنما خو دلیل لې چې بسم الله الرحمن الرحیم د صورت د جزو صورت نسن دی جو ذن لددا فصل درباره کنه رات له ري او قاموي ككن ابيهم منفهمت مقام كه فقره ابن مسعود سوره يوسف ابن مسعود سوره يوسف قرست قال رجل يوصدي ما هكذا انزلت قال عبد الله والله لا قرات ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت ما عليه السلام برسوله ما ابن او یو پلمه دا صفای کې خبره کوله عبدالله بن مسعود باندې سیراو izvoji da bin hori abul hamad da zata qulida da sharabu ghira ne abdullah bin masudat ashrabul kamra wa tukazzibu bil kitab sharas ki ataj gamana da allah pa kitab ba ira julaka wa tukazzibu bil kitab azana ba hal haj wa saza wa rawa katashqu bi ba dena ila یا دا هدي مقرر نه یو څو گزارې چې وهلې تاهزيري باندې